Del 2 Uppmarschen Rätt många år för en större tider stunda Skall östern hjälpt av månens välde ta År 1700 sina byten runda Och nordens hörn så nära till riket dra Långt från sitt land skall kungen tappa slaget Hans följe flyr till guldmånskärans deld. Nostradamus profetior 1555 Kapitelrubrikerna Söndag förmiddag Vägen till Poltava Kriget, fälttåget, ett slagfältsanatomi Svenska ledningen håller krigsråd Söndag kväll